Pa crta prvi program, ja sam Iruna Kastratović želimo vam dobar dan i dobro jutro Ovoga četvrtka U prvoj crti Imam osjećaj da od promjene smjera letim čitavu vječnost, no kada sam ponovno pogledao na sad, shvatim da su prošle samo tri minute. Kad si ga na glavi mi je postala teška kao da je od dolova, krajnjim naporom prisiljavam se dalje razmišljati. Obzirom na preostalu količinu goriva mogu letiti još najviše pet minuta. Ako za to vrijeme ništa ne uočim, morat ću okrenuti avion u suprotnom smjeru i letjeti dok motor ne stane. Tad ću se katapultirati i to je to tim je mislima danas umirovljeni pukovnik HVA Daniel Borović prije 20 godina na zadnjim kapima goriva preletio MiG-om 21 iz Bihača u Pulu. Na taj način uz očito hrabrog pilota tok 4. veljače 1992. Hrvatska dobila i prvi nadzvu, nadzvučni borbeni zrakoplov MiG-21. U studiju prvog programa Hrvatskog radija pozdravljam gospodina Daniela Borovića, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, pozdrav vama i pozdrav slušateljima, slušateljima Hrvatskog radija. Ovo je puste došli automobilom, nadam se. <laughs> automobilom kroz karakterističnu Zagrebačku gužvu u rano jutro. <laughs> Tonska je realizatorica Morana Muženić na naš broj 6167 predbroj 01 odgovara Martina Bratić. Ostanite s nama do 10 sati. Prva crta. Dakle, dok me obljeva hladan znoj, ulazim u pravac za slijetanje. Imam osjećaj kao da slijećem na nekakvu ogromnu crnu ploču koje ne vidim ni početak ni kraj. Približavam se zemlji brzinom od 340 km na sat, a uopće ne znam gdje je početak piste. Tekstoje koje čitam napisali ste u knjizi koja samo što nije ugledala svjetlo dana zove se Prelet za Hrvatsku. Ovo su, vjerujem, najuzbudljiviji zapravo trenuci vašeg potvata gospodine Boroviću koji se sam po sebi opasan, zapravo prilično zakomplicirao e, tako je zapravo e, kad se ta knjiga pročita cijela priča je komplicirana znači, od početaka domajskog rata od krvog uskrsa koje smo imali prve pogibije policajca Jovića na Plitvicama slovenski dan je rata ta smo bili jedna država znači sve se to reflektiralo na sve nas koji smo živjeli u tadašnjoj državi mi koji smo bili u ondašnjoj JNA. I jednostavno za nas Hrvate polako nije bilo mjesta. Jer ono što se pretvorilo na terenu, znači ti ciljevi nisu jednostavno bili nama bliski i većina ljudi je tako i razmišljala, a s druge strane problem je bio kako se postaviti. Jer naravno svi smo bili pod nekakvom obavezom, sveći znači smo u škole i nisi smio javno reći što misliš o tom jer ne znaš što te čeka Kak će, će biti posljedice i sad svako je prema sebi donosio nekakvu odluku kako će se postaviti javno ili će vidjeti što se događa pričekati malo i tako su mjeseci prelazili i čovjek se mora jednostavno predijeliti uh -huh. znači ja sam se opredijelio za ovu varijantu kad sam vidio kako to ide uspio sam na sreću eskivirati taj e, rat u Sloveniji, slovenske dane rata tako da sam iskivirao nekako bolovanje, prehladu pa nisam jedan let mora napraviti na sreću, posto sam čista, ali za, s druge strane vukao na sebe sumnju da nešto ne štima i bio sam praktično pod prismotrom dobro, i onda je počela, onda ste vi zapravo negdje donijeli odluku e, da ćete preletjeti, je tako? E, je li to bilo potaknuto prvim preletom Rudolfa Perešina ili kako je tu počela ta, ta nekakva e, ideja? jer on, on je to napravio u tom simboličkom jednom smislu, pa ili ste vi već na neki način shvatili da naprosto nešto morate učiniti, inače ćete ostati na krivoj strani? E... Znači, poslije tih slovenske dana rata, kako je to proljeće odmicalo, pa prema ljetu, svi su se polako počeli gubiti, slovenci pogotovo nisu znali što napraviti, da li ostati, čekati, otići gore. Danas je lako pričati o tim događajima. To je normalno, kad svi sve znamo i sad će svako reći, eh, trebalo ovako, ja bih ovako. Bitno je bilo u onom trenutku, kad nisi znao što se stvarno događa. Jer moram reći da smo mi u Bihaču, znači to je bila baza zrakoplovna, najčuvanija e, tajna mm -hmm. sa podzemnim objektom, ogromnim klek koji dan dan se još fascinira ljude i znači to nije bilo pristupa i mi smo bili u bi nekakvoj svojvrsnoj izolaciji, medijskoj znači nisi mogao saznati činjenice e, bombardile su te sa, preko Sarijevske radio televizije preko Beogradske, preko na plješevici, nešto malo sa naše strane što se moglo dobiti i sad je teško očekati bilo od, od bilo kojeg čovjeka, da on ima stvarnu sliku i da zna kako napraviti. Naravno, ja sam bio svjestan da to nije to i kap koja je prilela čašu tome svema, znači ne samo perišen, nego prije toga još kad se to kuhalo. Jedan dan su nas povukli s aerodroma, kao svi autobus idemo u grad u dom Iona, tadašnji koji je u centru grada, to je bilo preko ceste moja zgrada gdje sam stanovao, tamo su autobusi obično parkirani. I bila je nekako izgleda slika, treba pogledati. I kad smo mi ušli u taj hol, bili su pa novi ogromni sa strane sa slikama onih, e, slika iz Jasenovca, tih, znači, ustaške zločine praktično. Ušli smo kino dvorano i kad smo se svi skupili, počela projekcija filma, bez da je neko nešto najavio, ugasla se svijetla, jednostavno počela ta špica e, i film o Jasenovcu. Mm -hmm. Bez ikakvih drugih priča da su bili u to doba i četirica Draža Mihailovića, da su oni imali zločine, pa da je bilo komponirano tu priču. Nego, i normalno nas par Hrvate što smo skupa sjedili, počeli smo komentirati e, neke stvari i nas troje smo se digli, zašto smo prije van, prije toga ne znači ja sam znao da sam već tada neki način ne samo slo, slovenski događaj obilježen i da pitanje kako će to ići ali jednostavno nije bilo prihvatljivo Vi ste zapravo svojim poduhvatom e, omogućili da Hrvatska ima prvi mig 21 E, iz kojeg je poslije nastala ta prva lovačka eskadrila, borbena eskadrila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Dakle, to, je, to nije mala stvar, jel to je prvi pravi mm, avion, da tad su bili športski ako sam dobro shvatila, a tako školski poljoprivredni zrakoplovi prilagođeni na sve moguće načine. E, ja nisam primijetila, to je bilo četiri drugog da je ta obljetnica na bilo koji način posebno obilježena. Da li vi znate zašto? Ne znam zašto, mogu samo reći da pretpostavljam iz kojih razloga. Logično bi bilo da je bila obilježena godišnica kao i svaka druga koja nešto znači u stvaranju ove naše države Hrvatske. Jer to su događaje koji su se jedno dogodili, pogotovo je ovaj moj slučaj, jer sam dove taj prvi borbeni zrakoplov koji nismo imali, sami ste već rekli u svom uvodu, Imali smo te poliprivredne, male avione, one jelesne koji nisu ni, n, n, mogli lišći napraviti. Bili su poznati, oni bacili one boljera svoje vrijeme na istok, tamo oko Loka je taj dio, istočni dio Slavonije, dok i nisu srušili. Jedan, dva i poslije to prestalo. Znači, nismo imali ništa. Sve što je postojalo u JNA, odnosno ondašnje zakoplostvo, je utišlo na istok, naravno. Koliko se moglo, odnosno ti aridremi koji su bili pod kontrolom JNA. I cilj je bio da se dobije taj prvi avion. Znači, ja sam ga priskrbio i na temelju toga je nastala borbena iskadrila, prvalovačka iskadrila, kako smo je zvali. A zašto se ne obilježava? Rekao sam da pretpostavljam. Jednostavno iz razloga što ne samo moj slučaj koji govorim, nego bilo je ranije i kasnije nekakih ljudi koji su riskirali, loše su prošli, dobro, to sad ne govorimo o tome, ali jednostavno ti događaji se ne obilježavaju. Pretpostavljam da je razlog taj što ljudi koji su ono doba ranije i danas bile na određenim pozicijama gdje se odluče da će se nešto obližavati ili ne, ali jednostavno oni se ne vide u toj priči, nema ih i logična posljedica je da to njih ne zanima. Znači šta će organizirati nešto gdje se neće spomenuti i sad će se tamo neko uh, pojaviti kojeg će ljudi prepoznati, a mi tu nismo. Bez obzira što sam sustav govorim o, o morhu, radskoj vojci, pogotovo zrakoplostvo, ja sam iz rakoplostva, bi trebali imati ljude koji su na plaćama i vojti računa na svi tim obljetnicama, jer to je jednom jednom sve dogodomovanski rat. Znači, te godine koje smo imali, tih par godina, 1991. do 1996. 36. Zna se kronologija. I što je ko radio i gdje je bio. I svaka ta oblinca bi se trebala na neki način obježavati. Zbog povijesti, zbog mladih ljudi prvenstveno koji su još bili djeca i koji nisu, znamo dobro da naše školstvo nije koncipirano kako treba, i da ta povest je malo čudna priča i ove stvari treba ponavljati. Idemo se mi još malo vratiti na vaš prelet zapravo je to bio jedan vrlo uh, uzbudljiv, vrlo uzbudljiv događaj, uh, jer ste vi, s, uh, ako sam dobro shvatila, krenuli na nekakav redovni zadatak sa grupom jel, aviona i onda ste se odvojili onda je tu bio mrak, pa je bila magla, pa je nestalo goriva pa svašta je bilo, pa ako, evo malo nam to ispričajte kako je to bilo, morali ste biti prilično hladnokrvni i doletili i u zadnji tren zapravo sletili u pulu, jel? Evo ja ću pokušati u kratko malo približiti vašim slušateljima, koji ne znaju tome, da shvate što se događalo, koliko, koliko to zapravo bilo teško i igrom slučaja ja sam ostao živ. Praktično sa tim datumom ja slavim drugi rođadan, jer sam u, u malim postocijima to uspio napraviti, znači treba, mogu se lako dogoditi na stradam. Prije toga, znači kad sam govorio o toj situaciji, nasper Hrvata koji smo bili u Bihaću, u borbenoj toj je skadrili jednoj i drugoj. E, bili smo makno s letenja. Pogotovo posle preleta peršina. Uh -huh. Kako ne bi vi prebjeli? Da, ja? kako ne bi Ustavljeno. mi. Bilo je tamo galame. Čak su neki ljudi posle preleta iz komandar je još neki ti bezbitnjaci su bili listama privezani prek noće za radijatorske cijevi u zapovedništvu Baze, svašta je bilo pretnje, koji još bude sljedeći, više se ne smizniti, ni jedna fotelja kogod bude pokušao, biće će pritvoren i tako dalje. Pretio Ljubomir Bajić, tadašnji komandat prijetokorpasa, koji se preselio poslije iz Zagreba u Bihać, kad se vojska povlačila. Tako da smo bili maknuti s letenja, naš četiri iz Borbene iskadile smo bili postavni u Beograd na preglede, vanredne, iako svaki godin imamo normalne preglede. Piloti je nazvačni i tamo su nam dali nekakvu dijagnozu neurotičko ponašanje prozorakon situacije. Nisu male što drugo, ne. I onda smo dobili zabranu mjesec dana, pa ponovo pa ponovo slali, pa ponovo mjesec dana i tako je prošao taj jesenski dio godine. Uh -huh. Uglavnom zato ste je usp... morali čekati. Zato sam zato sam morao čekati uh -huh. da. Poslije prešlo pogotovo. A dogovor je bio znači taj čovjek koji je bio sa mnom, koji je kontaktirao zapravo Zagreb, uh -huh. po to znači telefone, jasna stvar da se nije smjelo govoriti, bilo je prisluškivanja eh, da bi se odmo otkrilo. Iz znači Zagreba jednostavno bila je izrečena dobra volje. Nešto napravite, bez ikakvog drugog suporta podrške nije bilo normalno, nije ni moglo biti, nego samo želje dođe pa ćemo vidjeti šta će biti. Mi smo se sami mogli snaći na terenu, organizirati. Pogotovo sam ja bio u teškoj situaciji jer ja nisam mogao obitelj zvući prije. Znači, suprga i maletin sin koji tad imao do pet godina vanje. Suprotka snježana. Uh, oni su imali zadaću kad sam je porazgovarao zapravo s njom, da li i na tu variantu, znači prvo sam morao obitelj stvoriti uvjete, mm -hmm. da se može pa sam onda morao dok svog sina s pet godina pripremit da on igre s djecom ne otkrije situaciju jer kod nas lazi ljudi, igra se pred zgradom pred, znate kako su djeca znači to smo mogli pripremiti i tek onda ići o nekakve stvari mm -hmm. i to je trajalo mjesecima znači mi smo bili strhoviti psihozi nikad ne znaš da li je neko nešto čuo, telefonom nešto rečeno da li će te neko pokucati na vrata u tih službi, odveš ćete tako da smo i strašno trebali doživali tih mjeseci. To je trebalo dosta dugo. I trebalo je tome svema upstati, drugo jutro se probuditi, spremiti se ići na posao i ponašati se ko je nešto najnormalnije. A spremaš nešto... Nenormalno ne za njih. I uglavnom, nakon svih tih e, zabrana letenja, pa su onda onda doba bila nekakva primjerja, ko se sjeća, to je malo bio neobičan rat na tim prostorima, malo se ratoval, malo su bila primjerja, pa ponovo i tako ljude su ginali, poslije opet se radila. Mislim da je bilo nekih 20 primjere koliko se sjećam ukupno. Ja sam uspio dogovoriti da ne idem na borbene zadaće sa tadašnjim komandantom sad ječe brigade bila Ne Puk. Zove se čovjek, zvao Mahmoud Skadrak i on je stvarno bio korektan na ja Sanđaklija. Tako da sam ja i pokojni Peris, Miroslav pilotistu koji mi je poginao, 93. nažalost u letu za Hrvatsku. Mi smo radili letove Subzirom sam ja bio instruktor i nastavnik letenja za mih 21 i onda smo mi u tim primjerima letili nastavničke letove sa mlađim pilotima. Znači, bitno je shvatiti da smo mi zadnje dvije godine prije rata dobili dvije grupe mladih pilota, normalno, kojima treba obuka i svaki dan se mora iskoristiti da bi on letio da ostane trenaži, inače je to sve promašeno. Tako da smo mi te letove radili kad su bila primjerja i čekalo se kad ću doći na red. Problem je bio što ja nisam mjesecima mogao dobiti let na jedno sjedu. Aha, da ste sami tako, nisam mogao, posle peršina nije bilo šanse da dobijem let na ne moš utići to je bila takva igra i onda igran slučaja znači kad je bilo priznanje Hrvatske taj čovjek koji je bio zavezo mi je rekao imaćeš ćeš neki desetak dana da preletiš jer cilj bio dobiti avion s obzirom da je ovaj perišina u Austriji Austrijanci ga nisu dali kao neutralna država tražila ga Srbija, bivša Jugoslavija, mi smo ga tražili i oni kao neutralni su se postavili čekamo dok se podijelete i dan danas, taj avion stoji tamo njihov njihom mozeju majskom. i cilj je dobiti prvi avion koji će biti na upotrebi, koji će biti prijetnja, znači njihov zraku plosto da ne mogu više doći tamo bombardirati raketirati što su već radile ne? Uh -huh. po Hrvatskoj i ja sam tako pripremio svoju obitelj, neke stvari rečeno mi da ne smijem izvući stana ništa da se ne otkrije operacija uh -huh. rekao sam kak je bilo sperešnje da sve svoje odveo i to je bilo ono doba tako da nesem ništa uzeti, čak nije palje, sve ću dobiti. Tako mi je rečeno iz Zagrebane. Normalno, nemaš vjerovati, ali nemaš drugog izbara, šta ćeš pripremati se. Ne? I onda sam ja morao dogovoriti kak će familija biti izvučena, znači, suproga i sin, jer nisu mogli priići. zbog toga, nego smo tako napravili da dan koji bude, u to vrijeme daćemo im samo predosto nekakve dva sata da ih uspije izvući, ta ekipa koja će izlačiti, ja nisam znao tko, da ih uspije izvuči iz srpsk mjesecima, uh -huh. cijeli one prethodne godine bio je u okruženju, znači, na bilo kojoj stranu se gleda, prema slonju, prema bosknom, prema istoko, prema splitu, znači na sve strane. Nije se moglo proći da se ne prođe nije barikade. I oni su trebali samo nekakve dva sata, to je bila taka kalkulacija. I tako se to događalo. Dan prije mog preleta, znači treći, treće veljače, 1992. Primjer isto bilo i mene taj zamjenik zapovjednika pita će moš letet noćno. Ja odmah skožem o čemu se radi, velim gojko planire. Mm -hmm. Iako nisam 7 mjeseci, letio uopće noćno. Ja sam bio van trenaže. Jer postoje prema kategorije sposobljenja točno po danima koliko možeš imati do letenja. Po danu, po noći, instrumentalno, vizualno. I prema kategorijama od prve do pete. Pete se najslabija, prvi si kad se vrnske pilote. Ja sam bio prve kategorije veće godina prije. Kao iskusan pilot nakon 10 nešto godina na migovima. I on je planirao smo taj sljedeći dan treba letiti dnevno i noćno. Znači dvije smjene po danu, dvije po noći. I ja pogledam na plan što piše još sam rekao govijeko stavi prvoj noćnoj smjeni kao imam neke obave za poslije. Jer sam računao jer prva smjena obično počne pred samo noći, još uh -huh. je ono sumrak i tako uh -huh. dalje pa sam računao da će se nešto vidjeti. jer sam znao da u Puli, ovo je bitno za reći, za priču, znači Pula kad je napuštena od strane jedna ona je totalno devastirana kao aerodrom i svi drugi pogotovo pula. Znači, niški specijalci su e, presikli sve instalacije, znači nije bilo ničeg od navigacije, osjetljenja piste, sve to bilo uništeno e, i piste bila minirana. Ja sam praktično sletio, posle su izvukli ispod piste četiri tona eksploziva. Prije toga su oni pokušali razminirati okoleš i četiri pirotehničara su poginule već ranije. To je bilo krajem 91. kad je vojsko odlazila. I to popodne, je čovjek kojesam s kojim jedine znao dole što se događa to je bio pokojni Miroslav Peres, isti pilot kojesamom radio dolje. On je otišao na jedan telefon s druge strane grada. Odakle nazvao Zagreb i javio je. Uh -huh. Da se sljedeći dan u to vrijeme sprema prelet. Znači, nije se ime, ime se nije spominjalo, naravno stvar, nego samo da je spreman prelet, da će neko preletet i da će biti u, u pulu. Jer, reč, ono mo je rečeno da da je Pula, znali smo da je Pula, ne? I za nas i da će da tamo slijetiti u 5.20 17.20. Mm. I pripreme su svetu obliku išle. Taj dan je došao. Odradili smo taj prvi dnevni let kad smo došli, a problem je bio što se vremenska situacija izuzetno kvarila taj dan. Dolaze neko pogoršanje sa zapada, oblaci i u tom dnevnom letu kad sam ja imao sa tim poročnikom trenačni let, u paru smo išli, neko u presretanja, na treći avion vidio sam da je loše vrijeme ali već je to toliko daleko otišlo da je nisam mogao to odgoditi, meni je spokojni baš ono, u prolazu kad smo idili na ono karte gore nakon potica smo išli da vidimo na, da nas prate i on meni, kima glavom ono da negativno da, da ne bi on išao da je loše tamo mm -hmm. a nema navigacije, nema ničega, treba doći do pole ali ja sam kinu da nema više gotove, ne znam šta će biti uopće, da li ću imati priliku i kad ću imati uopće, kad se uvijek nešto novo događalo, sad se sve posložilo i idem pa što bude i tako smo se mi vratili poslije tog dnevnog leta na aerodrom onda sam imao pauzu još jedno i čekam sad taj noćni let zapravo to je bio taj ne, let koji je trebao sve promijeniti u, u mom životu i općenito u, u svemu u kratko, javljeno je pulo da će ja tamo sletiti u 17.20. I tu sad počne dio priče iz knjige gdje je ta e, dramaturgija strahovito napeta. Gdje se komplicira. Se komplicira svi koji su pregledali taj materijal koji je radna verzija, su rekli da je to nešto fenomenalno. Kojima je to struka zapravo da je to za jedan film? Pravi film snimiti, po istinu toj priče. Ne treba ništa izmišljati, kao što amerikanci izmišljaju one mm -hmm. neke bombastične materijale, scenarije. Znači, da je to, tako se zapravo sve poklopilo. Što se dogodilo? Da pojasnim malo vašim slušateljima, zašto je bilo dramatično. Ja sam trebao poletiti u 17.05. Znači, to je bilo sam sumrak. Ali, poslije dnevnog letanja treba pripremiti avion za sljedeći let, a vojska koja je vozi cisterne, koje služuje gorevo, utišla se na večeru u bazu koja je 3,5 km dalje. Mm -hmm. Neko je tako odlučeno. I sad se kasnilo dolasko Nema kod napuniti avione i mi svi čekamo. Pilot je tamo pod nastrišnicom za sljedeće lete. I konačno su oni došli, sve se to pomaknulo. Panika već nastupila, normalno na iglama sam. I ja sam praktično poletio u 17.33. A već sam u 17.20 trebao u Puli biti. Tad je već potpuno mrak bio. Mm -hmm. Sve se promijenilo. Ja sam informaciju da me neko čeka tamo kontakt što je bio što je pokojni Peres zvao Zagreb kratko i da će mi pista osvjetliti nekakim kamionima. Nisam ja razmišljao koliko će to količina svjetla biti sve skupane odnosu na normalno osvjetljenje koje ima koje je pista i ostalo. Ne? Jer je sve bilo devastiran, nisu mogli uključiti rasvet. I znači ja sam, ja sam krenuo na taj let. E, to je bilo grupno letanje uvežbavanje, isto presretanja. Vođa mi je bio Uh, mjeseci mi smo već kombinirali znači vođa bio bio a Hrvat je bio pratilost, Tak sam ja bio i vođa mi je bio jedan Mile Vasiljević se zvao iz Loznice ja sam njega pratio u radarskoj koloni i tako smo mi krenuli tu zonu čekanja našeg cilja ćemo presretati i onda sam jednu trenutku kad sam procijenio odvoje se od njega i krenuo prema puli i onda? <laughs> I sad tek dolazimo sad ono... dolazi da. ovo napeto zapravo mm -hmm. kako to ispalo kratko kad smo mi poletili, ja sam zaplanirao da pet minuta iza nas poliječe taj treći avion koji glumi nama cilj. Koji leti po maršuti na 4000 metara mi smo bili na tri polu zoni čekanja drvar Bosanski Petrovac tad je bio to drvar, ne? Samo drvar. Bosanski Petrovac, čekamo kad nas časnik počne navoditi. To je na njega. I Znao sam kad se ovo javi za toga da će ovaj tamo na plješevici gore onaj koji je gledao ekran radarski, da će se truditi da vidi taj novi cilj, nas vidi od dvije točkice, taj novi, da si ga markira, da zna koje je i da neće gledati na nas. Mi smo 75 km ispred, 5 minuta, to je 85 km daleko i neće obraćati pažnju. Kad se o njemu jave na vezu, ja sam okrenuo svoju na leđa prema zemlji, dolje 3,5 tisća metara, još se nešto naziralo vrhov, jer je, je bio mm -hmm. pokriven u zimski period i idem po svoje šeme prema puli. Komplikacija je bila zbog toga što smo prethodni dan mi najavili da će joj preko Udbjene preći gore preko Like, pa na Sen, preko Vratnika i ravno pravac Pule i usljetanje u 2 7, znači prema zapadu. Nisam smio prema gradu jer su tamo naši bili gradisti sa Stinđerima i ovim strelama dva što već nisu imali i rečeno mi da ne smije tamo ići. Iz pravca slediti. sletiti. S obzirom na pogoršanje vremena, nisam mogao ići da nego sam morao zbog oblaka promijeniti rutu i dole sam negdje prema Zadarskoj ploči probio tamo ne, otprilike prema Nino, tamo se još nešto vidlo i sad sam ja trebao tu naći pul. Znači, bez, bez navigacije, bez mrašute, bez, bez sredstava ikakvih, praktično iz glave i proračunom, ono, e, kako mi kažem, zrakoplostvo, kurs brzina vrijeme. Uh -huh. A ne znaš gdje si, što najgore, jer je strahovita sumaglica bila. Znači, ja sam snizio tu dolje, e, iznad brda, uključio sam forsaž da potrošim većinu goriva. Hoće mi kasne faliti na mletanju. U priči se to spominje. Uh -huh. Jer sam morao potrošiti više jer mi je trebalo neki 15 15. minuta do pune. Imo bi previše goriva. Načez zbog težina na kotačima nasletanju da mi ne pukne guma, ima taj koliko mora biti maksimalna količina. Pa sam ja par 100 L morao potrošiti na forsvaž s dopunskim sagorevanjem izračun kojcem samo da bi pripremio težino za sletanje. Ne znajući da će mi to kasne trebati zbog ulitanja po kvarneru i da će mi faliti litri. Uh -huh. I tako ste vi na pakon došli do pune. Na mračnu pistu, na zadnji kapima goreva, jo? Da. Već živci Da, normalno. Već, <laughs> već sam dva puta najmanje u toku tog luteni pokvarne, tražeći pulu, pa na pa nasvjetle, jer se stopilo sve, sumogli se, ne vidi se da li je otok, da li je voda, mrak jednostavno. Mm -hmm. Za doba bilo, nema li puna svetala ratni period. I već sam ja dva puta htio iskočiti. Ali, znači da je zimski period hladna voda, mm -hmm. podhlađivanje, znači 15 minuta, 20 kubiš počinje i pitanje šta bi bilo, gdje pasti uopće tak da sam odlučio čekat dok imam goriva normalno, je pilot ne skači iz ispravnog aviona zapravo to je logika, ali u su bili nemogućene već sam se praktično pomirio da nema šanse naći pisto kada nemaš po čemu mrak je bio i sletili ste u mrak na kraju I onda sam ja tu otprilike još išao, luto sam 3 minuta vamo-namo tražeći poziciju gdje sam teško se bilo orijentirati. I idem tamo već bezvolen i onda odjednom ugledam nakon nekako svjetlo kao da u daljini mi blinka. I onda meni naput sine. To može mene, malo visin 300 metara. Pledam ispod sebe i onda sam onako vidio po zemlji kao nekakve dvije pruge. kao markrano da neko povuče s lijeve desne strane kao dvije crte i onda meni sine da bi to bili ti kamioni. Čovjek ne čeka, misliš, rasveta ono nešto jedva vidio. I onda sam svadio tu pozicije Ardroma ispod negdje kojega nisam vidio mrak. I na osim toga sam ja uspio nekakvu ući pravac i sletiti. E praktično to je. U zadnji, u, u zadnji tren jedan prema ne znam koliko pokušaj bi se to dogodilo. Uh -huh. Stvarno... Imam tu insert ovoga isto tako iz knjige kad ste sledili, međutim idemo prvo e, kratko telefonom u Zagrebu ćemo ostati do gospodina Dragutina Frančiškovića, dobar dan, jeste s nama. Dobar dan, jesam. Vi ste tih prvih godina devedesettih bili pomoćnik ministra obrane za obavještajno sigurnosne poslove i vi ste zapravo bili ta kontakt osoba u Zagrebu jel jeste sa gospodinom Borovićem da, koji mu je jesu. pomogao u organizaciji, vi ste se pobrinuli za obitelj i za doček u zračnoj bazi je. Pula. Dobro e, što je uh -huh. evo samo ukratko. Znači uh -huh. 90. godine kada je došao za ministra obrane general Špegel, on je mene pozvao. I rekao da je njemu prioritet da se formira obaještajno sigurnosna služba. Naglasio je obaještajna, da su bitni podaci o stanju u JNA i njihovi namjerama. I normalno da ja sam od devetog mjeseca, deveteste, počeo sa radom, počto sam bio ranije u zrakoplovstvu službova, sam, na neki način sam bio zrakoplovac. Tako da sam ja onda na Jedromu Pleso, pula, bihač ti bliži aerom iz Zagreba, i tako ja sam uspostavljao, imao sam puno poznati ljudi, procijenio sam preko opet drugih veza koji su naklonjeni Hrvatskoj, novoj hrvatskoj vlasti i državi i tako da smo regrutirali, odnosno da, smo, da sam tu dobivao svoje suradnike. Tako je bilo u, u, u, u Bihaću i znači svi oni prvi uh, perišin koji je preletio u Klagenfurt sa svojim avionom koji nikad nije došao u Hrvatsku, zrakoplovo nije došao, mm -hmm. nisu dali i još je bilo tako pokušaja. Međutim, Borovića pripremu smo detaljno vršili i... Kad je, znači, on trebao da poleti, ja sam sve organizirao, izvidio sam kako je meteorarska situacija u Puli, vreme, kako i tako dalje, išli smo na sigurno da, da čovjek ne strada, jer to je bilo veliki podvik uh, gospodina Borovića i, i, i herojsko da kažem, upustiti se u jedan takav rizik gdje mu je glava visela u koncu. Mhm. Uh -huh. Da, i međutim zahvaljući dobroj toj organizaciji, u sklađenosti svi ti i obitelj njegović bila pripremljena na putu prema Splitu, znači sve je bilo u tančine organizirano, nije se ništa prepustilo slučaju. I normalno kas tako nešto detaljno isplanira i uradi da onda ima i uspjeha i to je bio puno uspjeha i velika. I, i velika stvar za novu, mladu hrvatsku državu ona je time dobila prvi svoj borbeni zrakoplov MIG-21 evo, to bi bilo u najkraćim srcama je li bilo kakvih političkih diplomatskih problema zbog toga takvih nekakvih možda pa bilo, da su, da su oni još ranije nisu imali povjerenja u jedna u Hrvate, oficire, Slovence, i s, osim u Srbe. Uh -huh. no, to normalno bilo. E, da su oni sve predostroži, zato kad je Borović letio, nije, onda su još uz njega dva srbina u, u drugim aviona. Znači oni su bili oprezni e, i sve su radili da, da, ne, da, ne, da ti ljudi ko, koji nisu imali povjerenja ne mogu im nešto napraviti. Uh -huh. Dobro, dobro, hvala vam lijepa gospodine Frančiškoviću. Bio, bio je to gospo, gospodin Dragutin Frančišković, dakle u vrijeme preleta pomoćnik ministra obrane. Jednog dana kada Ovarat se savrši Jedva čekam prijatelji Sve vas da zagrlim Ovako sjedim sam Pa ponekad Otpjevam Lupi petama Reci sve za Hrvatsku Poljubim zastavu I pustim suzu neku iskrenu O Bože čuvaj ti Naše golubove i si rodinju. Jer bogati se I onako za sebe Pobrinu ne zznaŠtaču sa sobom jer ne vesele mene bez vas Utak mi se nejejom A kada padne evo noč To se vam vas imenom Vas su prekrili zastavo ako vino. Ai ho servim Otpjeva. Jednog dana kada ovaj rad se završi Ma jedva čekam prijatelji sve vas da zagrlim O Bože čuvaj naše golbova i si jer pogati se i onako za sebe obrinu. 9 sati 9.39 minuta, slušate prvu crtu i prvi program Hrvatskog radija. S nama je, kao što smo rekli na početku, gospodin Daniel Borović, koji je 4. veljače 1992. iz JNA baze u Bihaću preletio migom 21 u pulu. Sve je bilo kao na filmu, čuli smo sada i nešto detaljnije o toj priči. Ja tu imam jedan dio koji sam isto tako izdvojila iz vaše knjige Prelet za Hrvatsku, gdje vi opisujete taj trenutak kad ste napokon uspjeli sletjeti u pulu. Dakle, ovako piše sjedimo u, sjedi, sjedim u sjedištu preplavljen hrpom osjećaja, istovremeno vraćam gomilu prekidača te čekam da mi netko napokon otvori poklopac kabine. Čujem kako dečki postavljaju ljestve uz avion i uskoro, ne znam ni sam kako, nađem se na njihovim rukama, grle me ljube, čestitaju na briljantno odrađenom sljetanju po nemogućim uvjetima. Dečki su već nekoliko dana neobrijani jer su cijeli dane dežurali na aerodromu i famozni golf je za to vrijeme prišao bliže, iz njega izlazi Vladimir Šumanoac koji mi čestitaju na hrabrosti, dakle taj trenutak kad ste sletjeli u pulu e, i kad ste znali da je sve prošlo i da ste odradili taj jedan zadatak koji ste si postavili nimalo lak e, pretpostavljam da se to ne zaboravlja. <laughs> da, to, to se ne može zaboraviti pogotovo što sam rekao u vodu da je taj dan drugi rođendan s obzirom uh -huh. na situaciju što se moglo dogoditi sam mogla nastraditi vrlo lako igrom slučaja se sve poklopili, uspio sam na temelju iskustva i svega što su ljudi pripremili, što se mogli ovaj dio, da uspješno odradim to zadaču. I naravno, sad taj doček ti razdragani ljudi koji su me čekali tamo, vidio sam ono da se nešto konačno dogodio u tome svema kad ništa nismo imali, a ipak Pula je bila airdon gdje su mi godinima prije bili kao školska postreba koji su radili u tome svemu i sad su konačno dočekali avion, ali koji će biti naš vjerojatno svaki od njih imao te emocije u to ratno doba koje su ga do, do kraja praktično ispunile. Mm -hmm. Dak ste vi letjeli, vaša obitelji je zapravo još uvijek putovala e, na sigurno i, i oni su zapravo bili u priličnoj opasnosti zbog toga. Da, moja obitelj je počela putovati negdje u 3 sata i 15.05. 6 minuta kad su ih pokupili specijalci tamo, tamo jednoj, kod jednog prijatelja preko u njo, muslimana, nismo smjeli s ove strane zbog praćine, što sam već rekao, i oni su išli, znači, po tom planu da ih izvučamo iz tog okruženja. Kakav je bio plan? S tim da, ja nisam znao kojih vodi, kod će ići. Čak nisam znao ni rutu, kojem će ići prema Zagrebu. Jer je bilo razne kombinacije. Most je bio razrušen. Kod Šamca isto bio porušen. I na kraju su išli prema Splitu. Ja sam to te kasnije znali, prije se nije znalo. Supraka je samo znalo da će neko doći po njih. Imao malo putno torbo za Bogovog sina, osnovne stvari. ono, i ona je čekala da neko dođe, da neko dvozi. Naravno, u knjizi on opisuje kako je to bilo isto su te silne frustracije, neočekivanja, zaostavljanja po putu. E, to je noć bila već, kroz Boston, Drvar, Petrovac, pa dolje prema Međugorju, pa su trebali prema Splitu, e, barikade koje su bile, pa su gledali one četnike sa oni kokardama na glavi, uh -huh. pa dokumenti. Jer ona je zapravo išla kao da je čerka nekog srpskog inspektora iz Bihača i zbog bolesnog djeta ide do Sarajevo. To je bila priča za ove koje su se ostavljali, normalno, nisu mogli reći idemo mi ne znam kuda, normalno. I tako su oni potovali praktično, pa su bila presjedena dvije, tri grupe, se mijenjali, a po split, pa dođe kod nekih ljudi na papiriću, samo ima broj telefona. Negdje, dođeš na zove nekoga i nešto će se dogoditi, ne? onda se ljudi čude i svašto je to bilo na putu. Ne? Uglavnom nije im bilo, to se isto vidi da. iz ovog teksta, nije tako im bilo lako, nije i, bilo lako i jako su se bojali. Što je bilo sa vašim e, avionom? Koliko, koliko, Ta lovačka eskadrila je poslije zapravo sudjelovala u svim akcijama poslije koje su se događale, je li tako, nakon 1992? Tako je, znači sve akcije su bile popraćene zrakoplostom, odnosno zna se po taktici, uvijek je zrakoplost u početke akcije napada, uništenje nekih centara veze, što je već bilo logično, da bi posle mogla ostali dio vojske napredovati. I mi smo, znači, po mom priletu odmah, taj avion je uveden u upotrebu, par tih pilota koji su prije već bili, koji su letali prije na Migovima je izdvojeno da bi nekako trenažo napravili i čekaju se prve operacije. Uh -huh. Tako da smo uvežbavali u Zagrebu, nešto u Puli na poligonu Marlera uh -huh. i znači avion je odmah ušao u sustav dežurstva, zaštite zračnog prostora na pleso se odmah uformila grupa i cijelo vrijeme je bilo dežurstvo tamo znači cijeli dan od jutra do noći uh -huh. i onda smo se par se minjeli to je bilo, mogu reći na prste, ruku su se mogli nabrojati piloti koji su tu bili N nije nas bilo puno uh -huh. znači, HRZ tadašnja grupa imala dosta pilota ali su bili na drugim tipovima helikopteraši, gale, biaste, bolove koji su bili negdje e, ali pilota migo je bilo najmanje Tad je bio jedan. Je dobio... Avion je bio jedan, da li pilote koji su tu bili zapravo? ne, A vaš je e, e, MIG dobio oznaku 101, je li bio tako prvi? Je, ga, tako je, mi smo ga nazvali 101, dobro. Jer, jer prvi bio normalno I što je bilo s njime? Pa nažalost u tim operacijama koje smo imali u početku tog ratovanja 24.6.92. godine, znači u jednoj akciji koju smo izvodili da neutraliziramo protivnika, odnosno trebalo ništeti neko skladište narožanja koje su oni koristili za napade po Hrvatskoj. Letio je u mom avionu znači sad već pokojni Ante Radoš, naš pilot i posle izvršenog napada uspješnog u odletu je pogođenje od je na protuzačne obrane i nažalost je nas rado. Tako da smo ostali bez tog prvog aviona 101. S nama je sada na telefonu gospodin Mario Radoš, da li se čujemo? Čujemo se, da. Dobar dan dobro i, i, i dobro jutro. Tako je, vi ste sin, dakle, evo, poginulog pilota Ante Radoša koji je, koji je stradao, dakle, na tom prvom našem migu koji, koji je gospodin Borović doveo u Hrvatsku. I vi isto ovih dana želite obilježiti 20. obljetnicu pogibije svog oca. Zašto? E, tako je, kao prvo samo bih želio pozdraviti gospodina Borovića u studiju i e, sve slušatelje e, Hrvatskog radija. E, kao odgovor na pitanje zašto, pa prvenstveno kao članovi obitelji želimo obilježiti objetnicu, 20. U objetnicu pogibje oca, a ujedno i pukovnika e, Radoša. E, s obzirom da su u javnosti izuzetno malo priča, o nekim stvarima, posebno o tim stvarima na taj dan želimo svrnuti pažnju javnosti na događaje koji su se zbili 24.6. a ujedno sa time i početke i uspjehe Hrvatskog zakoplosta tokom rata i time odati počast ne samo ocu nego i svim pilotima koji su u to vrijeme nesebično činili ono što najbolje znaju i svoje znanje i umeće stavili u svrhe odbrane domovine Uh, ujedno, time želimo staviti neki simbol za sve branitelje koji lagano padaju u zaborov, posebno za neki branitelje koji su se borili na područjima Posavine. Uh, eto, time želimo znači, 26. 20. lipnja ove godine u galeriji Morha Zvonimir uh, organizirati jednu uh, izložbu kao omaž za Radoša u vidu vid umjetničkih e, slikarskih radova a ujedno ćemo dobiti i neke objetni, e, objekte iz e, Hrvatskog zrakopostoa u obliku dijelova aviona i kaciga i fotografija mm -hmm. i e, time e, štime želimo obilježiti taj dan, uh -huh. dostojanstveno, naravno. Ne znam da li ste uspjeli pratiti našu emisiju, da sada kad slušate ovu priču i o preletu i o tom prvom avionu i poslije taj avion zapravo uh, na neki način promijenio vaš život, je tako? Kako se vi osjećate no, dok jest. to slušate? Pa, uh, sa jedne strane se naravno osjećam izuzetno ponosno, jer uh, ipak uh, i taj avion i dijelo gospodina Borovića uh, kao i pogibija moga oca su doprine stvaranju ove države i tome da mi danas možemo reći da živimo u Hrvatsku i da smo Hrvati. A, sa druge strane naravno da sam tužan zato što je to promijenilo ne samo moj život nego život moje kompletne obitelji a ujedno sam i tužan zato što javnost a, a, izuzetno malo pažnje posvećuje m, takvim ljudima i danas se jako malo priča a, i od strane politike kao i od strane nekih a, ljudi koji bi to trebali e, o, o tome e, tu ne mislim sada samo na mog oca nego se tu radi o nekim drugim pilotima poput e, slavonskih pilota koje je gospodin Borović spomenuo e, Živkoviće i Vukušiće koji su letili na poljoprivrednom avionu u Vukovaru zatim imamo e, pilota Perisa Maješkog, Bosnara e, to su samo poginuli piloti o kojime se jako malo zna imamo naravno i preživele piloti Ivandića, Selaka, Borovića Mm -hmm. e, to su sve ljudi koji su zaista bili e, Vrh e, naše vojske I koji su u ono vreme u jako teškim e, Uvjetima e, Leteli i iznušavali zadatke Potpomagali naše e, Pečke e, na frontama I doista učinili Velika dijela Dobro, hvala vam lijepa gospodine Radoš Mi ćemo naravno pratiti e, vaš, Vašu izložbu I vašu e, obljetnicu e, Pa ćemo se tako ponovo čuti u lipnju ne, nema na čemu, ja se vama zahvaljujem Bio je to, dakle, gospodin Mario Radoš Sin pilota Ante Radoša Koji je poginuo u našem prvom Migu 21 e, Sa radnim nazivom 101 e, U lipnju 1992. godine sati 50 i minuta nemamo još puno vremena a imamo puno toga što bi još željeli i trebali reći e, vi ste gospodine Boroviću od 2003. godine u mirovini umirovljeni ste kao pukovnik došli ste kao bojnik znači napredovali ste za jednu stepenicu e, je li to u vojsci običajeno tako mukotrpno napredovanje? pa moram reći da nije običajeno Čak što više. više. Čak što više da. Zapravo danas se osjećam nakon svega kad vidim što se dogodilo da, da nisam napredovao. Jer ta jedan čin za 11 godina službe, bez obzira da maknemo stranu sve što sam napravio posebno, za razliku od drugih koji nisu. Koji su se samo preslikali ili prešli pa su napredovali puno više. Znači ja sam u nekom smislu bio kažnjen. Jer po zakonu službu o reženim snagama, nakon tri godine sam mogu dobiti čin. Znači, ako imaš stručno spremenu školu znanje jezika i sve ostalo što je trebalo, možeš napredovati. Ak te neko hoće predložiti tak te neče. Evo ja nisam 11 godina za jedan čin, to je bilo je predlog, ali, bilo je predlog, ali su, su odbijali, odbijali su ih. u Hajr uh -huh. nisam odgovara nekima i to morho. kad me već pitate razloge, ja ih pretpostavljam jednostavno u početku nisam se htio uključiti u politiku. Znači, ja sam došao kao profesionalac u hrvatsku državu radno zakoplostvo i u HV općenito i htio sam provisno nastaviti ono što sam došao da najbolje radim to što najbolje znam. A jednog dana ako bi se nešto promijenilo možda bi se negdje uključio naravno stvar ali kao djelatna vojna osoba što ni po zakonu službi nije bilo predviđen da se baviš politikom iako se nije tako radilo ali ja sam se to khtio držati kao i svega drugog život. Zakon je ono što propisuje i odradit posto. Znači ja se nisam htio prekloniti zna se koji je to, to vrijeme. I jednostavno sam bio perikrižen, tako kažem, za nekako napredovanje. Uh -huh. da su mi dali čin, morali bi mi na druga mjesta stavljati kako to već ide, normalno gdje nisam trebao doći uh -huh. Vi ste, e, vidjela sam to prikupili dosta e, odlikovanja e, doveli ste dakle prvi borbeni zrakoplov e, u, u, omogućili prvi borbeni zrakoplov e, Hrvatskoj vojsci i sudjelovali e, i u stvaranju prve borbene jedinice, koje danas rekli smo više manje na infuziji da, ja? je, da. E, e, sudjelovali u akcijama do kraja rata, ili tako? E, dakle, to sve očito to nije bilo dovoljno za, za napredak. Pa evo ja sam bio znači, najdugorječniji zapovjednik prilovačke iskadile. Poslije kako nam je pereše na, na devedeset 95. ja sam cijelo vrijeme bio znači do dvije treće do odlaska sam bio zapovjednik te iskadrile koje smo stvarno obučavali ljude, ratovali naravno da sam odliče morao dobiti koja su me slijedila sam sudilo o tome skupa s iskadrilom. Plijak ulo izuzetni pohvati šta sve nije bilo. Dobio sam za još neka odlića. Ali kad vidim poslije kako sve ljudi odličaj imaju, znači ipak je to, nažalost, devastirano. Devastirano je jer se je dijelo, nažalost, to volio poputno reći šakom i kapom. Ne, sebično. Ne, velikim brojem. I sad ja sam dobio nekako odliče Nikola Šubić-Zrinski, svoje vreme, 1995. mi je tuđman, predsjednik pokojni gore na Pantovčaku, predsjednje državno vrhom dodjelio, to su bile te prve podjele i tad sam dobio tog Zrinskog koji je za junečki čin u ratu ali kad sad vidim koliko tih odlića ima i koliko je ljudima podijeljeno, znači uspoređivati vjerojatno bili su nekakve zasluge, ali samo ovaj moj čin time znači objezređen. To ja osobno smatram i to mogu svakome reći. Jer čuli smo kakva je to priča bila, mogla se glava izgubiti i ostalo, a poslije se to dijelilo i znači, sad se pokušava nešto novo izmisliti nekako mi nakon dominskog rata. To je opet pitanje koji će kriterij biti za mrtve ljude, ajde to u redu ostalo, ali među živima će opet biti jagma, takozvana, i svi će se vidjeti da su nešto zaslužili, jasna stvar. Mm. Ali vidjet ćemo što će sadašnji ministar rajnatelja uspjetno napraviti, predmatično. Evo, vratimo se za kraj, dakle u 1992. kad ste Migon 21 preletjeli iz Bihaća u Pulu i time promijenili puno toga, rekli smo što u Hrvatskom radimo zrakoplostu, što u svome osobnome životu. Kad iz današnje perspektive gledate taj vaš, kako ste ga nazvali, prelet za Hrvatsku, mislite li da ste pretjerali s rizikom ili niste i, i, i da li se dobro osjećate zbog toga? Pa na osnovu svih kasnije poznatih činjenica sigurno da sam pretjerao s rizikom. Čuli smo malo prije gospodina Frančiškovića koji bio s ove strane koji ima podatke jer bio to obvešteno sigurnosnom sustavu. Koji su bili informacije i sam je rekao da se glava mogla izgubiti u sekundi zbog praćenja i trebalo to sve dobro posložiti. Ali motivirano ono što sam htio postići, ja sam riskirao znači i svoj život i, i supruge isina koji tad kad je to počelo, nije niman pet godina, znači četiri pu malo više. Svjesno da se nešto napravi, pocijeno što se dogodi, normalno, čovjek uvijek očekuje da će ispasti onako kako je zamislio, a moglo se dogoditi u trenutku da sve krene u pogrešnom smjeru, znači u svakom slučaju rizik je bio ogroman i na kraju nije, nije evaluiran u smislu kako je treba biti, na osnovu svega što smo rekli. Hvala vam lijepa gospodine Boroviću, želim vam uspjehu u izdavanju vaše knjige. I što više čitatelja? Evo, pa nadam se da će biti, jer to je materijal koji treba ostati za povez, za omladen, rekao sam za mlade ljude, jer je situacija opisana koja je bila, koju ne mogu pročitati, znači cijelokupno, ne samo i ovaj prilet, nego stanje kako je bilo u toj državi i ostalo, na način koji bi trebao biti dostupan. Pa nadam se da ću uskoro riješiti sponzorstvo i da konačno iznamo tu knjigu. 20-ta godišnica je pa pa li će nešto i poslije da dogoditi. <laughs> Barem tijekom dvadeset devet sath i pedeset minuta bilo je to poštovani slušatelji prva crta s vama su bili danil borović morana mužinić martina bratić i miruna kastratović za dva tjedna opet mi do tada do slušanja. Hvala